а я дивувалась їхній безпосередності з висоти свого підліткового віку. Знову заграв годинник. Тетяна Васильівна допила чаю, усміхнула, зглянувши на перенесену Оксаною прозору коробочку зі Штруделем і промовила до Віктора. «Уже не знаю, навіщо вам ті чужі історії, але певні потрібні. Власне, я по всю кав'ярню хожу на ринок, оточора зранку побачила на дверях оголошення, зазирнула розпитати дівчат, що за дивина, а потім залишила свої координати». Звісно, у літньої жінки за життя є різних історій, більш-менш цікавих. Але від згадки саме про батьків та їхні стосунки мені світло і затишно на душі. То й вирішила поділитись, передати комусь цей спогад. Добром і світлом треба ділитись, тоді воно множиться, я так думаю. А наразі життя таке складне, швидкісне, як безумний потяг, вжик і пролетіло. Когось мило зі шляху, когось розчавило, несучи тебе від пункту А до пункту Б. Та я не про це, не про сумне. Навпаки, хотіла нагадати, що часи були набагато важчі. Війна, голод, смерті навколо. А почуття залишилися. І підтримували бажання жити. Ось так. Вибачте, наговорила вам, пора мені. Чоловік чекає. А я йому штруделя. Хай порівняє з моїм, що пекла на перше травня. Дякую. Це я вам дякую. Підвівся і простягнув руку до жінки Віктор. Мені сподобалася ваша книга, чи то пак розділ із неї. Боюся, що ваших батьків уже немає в живих, але поки є про них добра пам'ять, вони житимуть. Віктор нахилився, поцілував руку жінки, якою вона прощаючись, узялася за його руку. В її очах зблиснули сльози, але він того не міг помітити. Розділ 28. Кажуть, понеділок важкий день. У Женьки він був не так важким, як насиченим із ранку аж до вечора. Заробила собі копійчину на манікюрах, почаювала з мамою та її співробітницями, задоволена, що налагодились стосунки, хоч і не довелося їх з'ясовувати. Мама розчулилась, та дівчина й сама мало не розрявлась. То, мабуть, перехідне. Потім есемеснула Іллі, бо таки хвилювалась за нього і не бачила аж від того суботнього вечора. Хлопець запевнив, що почувається краще, відіспався, брова заживає, набряк і синець, іще є. Але якщо прикрити їх окулярами від сонця, то вигляд цілком пристойний. Женька не дуже вірила в його розповіді. Хлопці, вони такі, тому витребувала сфотографувати поранення на телефон і перекинути її емескою. Ілля мусив підкоритися. – Ти знущаєшся з мене, – сварила вона приятеля по мобільному. – Та нічого ж! «Ти ж просила фото мобілкою!» «Я й вислав!» «Ой, не сердь мене! Я просила фото твого поранення!» «А не модних окулярів, блін! Теж мені, Джеймс Бонд!» «Ану, давай, перефоткайся бігом, бо зараз приїду сама роздивлюся!» «Ну, ідея загалом непогана. Мені подобається. Але що але?» «Та я не вдома!» Дівчина знову відкрила на екрані мобільного свіжий знімок, придивилась і побачила те, чого не помітила раніше – за спиною Іллі дійсно був якийсь довгий коридор. «Ти в лікарні?» – зойкнула вона. «Тобі погіршало?» «Та ні, Женю, чесно, не переймайся. Усе ок. То де ти у біса? Чому не вдома? Ти ж обіцяв полежати». «Та він в інституті, Жень. Тут у мене трохи боргів висіло. Скоро сесія. Мусив їхати розбиратись». Повдор. Скажи краще, що поїхав попонтуватись перед дівчатами. Який ти крутий пацан». «Женю, скажеш така які дівчата?» «Тобі видніша, які. Ну, раз ти ходячий, то ввечері, і я б подивилась на твій фінгал. Маю право». «Гаразд, я маякну, зустрінемось, нема питань. От іще фотоапарат завезу в ремонт і додому». «А воно горить прямо сьогодні? Шкода, звісно, твоєї техніки, але ж голова дорожча». «Та не можна тягнути. У мене скоро намічається роботка. Не переймайся, Женю». Я нічого, все нормально, тільки на вигляд страшнувати. Але загалом, до речі, ти ж хитрий, чортяко, так і не прислав мені фото свого ока. Ой, Женечко, мене кличуть, мушу бігти, давай, па-па, брехун. Женька вимкнула слухавку і сміхнулася. Цей Ілля порівняно з тим придурком Деном земля і небо, тобто небо і земля. І поглядав він на неї небайдуже, вже давно хоч і мовчав. Але ж дівчата – такі істоти, вони без слів уміють вловлювати направлені на них флюїди гендерного інтересу. Правда, не кожен інтерес має шанс, та і прояви їхні бувають геть різними. Цей Ілля бач довго і відслідковував її життя, її інші дружби, навіть удавав, що йому байдуже, а інколи, що йому взагалі подобається якась інша. Але Женька безпомилково знала, що початок цих стосунків саме в її руках, якщо вона їх захоче. Але час минав, а відстань між ними не зменшувалася. Чому того вечора подалася із ним по йогурт? Чому дала зрозуміти, що він має шанс? Чому цілувалася під зливою з цим хлопцем,